Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkomna kära lyssnare till mitt program. Här kommer första sången Tack gode Gud. Det är en inspelning på Möseberg 2007. For Och när jag spelar in det här programmet så var jag några timmar på golfbanan Och eh, idag på vägen dit och hem så såg jag lupinerna eh, Fina längs vägarna och senapen den gula, den eh, täcker mer och mer av eh, vägbankarna Rapsfälten blir mer och mer intensivt gula Luften är full av fågelsång och doft av hägg och syren Förra veckan tisdag och onsdag så var några bekanta från Jönköpingsrakten här och spelade golf med mig och Arne som kan mycket om fåglar, han hörde nektergalen ganska mycket på Bråvikens golfbana. För ett år sedan ganska precis så skrev jag en dikt som jag kallar för En glädjechock av gult och den kan passa bra att läsa den här veckan. En glädjechock av gult möter mina ögon på bilturen i början av juni. Åker senapen på vägrenarna till den fyrfiliga vägen får mig att vänta tålmodigt tills jag får köra ut i min fil.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 Lite ovanlig och oväntad musik, av Lunds studentsångare. Mm. Ja, det där var ju en del av studentsången. Sjung om studentens lyckliga dag. I fredags och lördags så hade vi en träff, min studentklass, Latinlinjen 4B, på Högre Allmänna Lärverket, numera Dejärrskolan. Vi var nio i vår klass som kom till samlingen. Lars-Olof från Skärkin mellan Årköping och Linköping. Han har varit lärare och bonde hela livet. Eva-Maria från Nyköping, kantor och lärare. Inger från Enköping, idrottslärare. Marie-Louise från Finnsbong har varit sekreterare. Ulla från Uppsala, sjuksköterska. Kersti från Göteborg var nog, livsstilscoach. Olle från Stockholm, universitetsprofessor. Åke från Göteborg, universitetsadministratör. Och Ingvar från Norrköping, pingstpastor. Vi hade en träff på skolgården och pratade lite med nuvarande elever. Och sen gick vi åt lunch på skolmatsalen Länningska där varje dag 12-1400 gymnasieelever äter lunch. Vi tittade på vår gamla skola. Datateknikern måten Hagelin var en mycket kunnig Cicero han har varit mycket involverad i den renovering som skedde för några år sedan då man också återställde mycket av utseendet. Ungefär från den tid då vi gick ur skolan för 50 år sedan. Vi fick se en del av rummen som vi inte hade sett någonsin förut. Sen var vi på Abordeberg och fika och prata och och berätta för varann. Och så avslutade vi med middag på restaurang på kvällen. Och i lördags då var vi på Oskarsskolan som ju är skolmuseum, mycket trevligt och givande. Ann-Marie Karlsson som har gått på skolan, Oscars skolan och sen varit lärare där för årskurs 33. till tre. Hon berättade jättemycket om hur skolan var för ungefär hundra år sedan. Och sen fick vi fika och prata där innan vi skildes åt. Och jag var noga med att få en bild tillsammans med mig och Olle Färm. Vi var skolkamrater också i Realskolan när jag kom hem från Indien, alltså från en motsvarande klass. Och våra pappor var också skolkamrater i Norrköping för många, många år sedan. Här sjunger Angela Lidin, käre Gud, tack för allt. Ja, det finns så mycket att tacka för när man ser tillbaka på livet. Kär Gud Tack för allt Tack för allt Som du it mig här Tack för männen Och lördag förmiddag var alltså upptagen med mina studentkamrater och sen på kvällen så gick vi på gospelkonsert i Pingstkyrkan med gospelkören By Grace från Centrumkyrkan i Sundbyberg under ledning av en alldeles suverän pianist Daniel Stenbeck Och det som var allra bästa krydda kanske förstås det var Samuel Ljungblad som bor i Umeå. Men har blivit mycket känd som gospelsångare och som sjöng på prinsbröllopet förra året var det väl. Höll ja, om det var nu i år, jag minns inte så noga. Det var i alla fall en härlig kväll. Och så i söndags var det gudstjänst i Pingskyrkan i Norrköping för oss. Med avslutning för barnverksamheten Henrik de Dematiades medverkade. En suverän barnkör med Britta Danielsson och Mikael Edström som ledare sjöng. Och det var en jättefin dag. Ja, nu lyssnar vi på lite gospelkör och det kan passa bra. Här är det Oslo gospelkör som live från en inspelning 1990 sjunger Operator, information, give me Jesus on the line. En härlig gospel som knyter an till hur det var förr när man hade telefonist och begärde riksamtal och begärde vem man ville tala med. Telefonist, ge mig Jesus på linjen. Riksamtal kan jag få komma till himlen. Ja, det handlar ju om bönen. En härlig gospel kommer nu. Men jag gillar ju mest sånger på svenska. Finns det gospel på svenska? Ja, det finns till exempel en, en CD som heter gospel på svenska. Kredokören är det som har gjort den. Och här kommer, jag kommer lämna alla bördor. En härlig gospel på svenska. Kredokören och solist. Sun eller sann sten. har ju en följetång som vi om en stund ska lyssna på och där är det alltså den unge Georg Gustafsson som nyss har blivit omvänd till kristendomen och han brottas med frågan om dopet om troendopet. Och i Värnamotvack för hundra år sedan så var det ju nästan okänt med troendedopet det baptistiska dopet. Det som Georg läste om i nya testamentet. och innan vi lyssnar på följer tångsavsnittet med läsning av Sibilla Pettersson i Vetlanda så lyssnar vi på ett par sånger om dopet. Det är mina sånger och jag sjunger tillsammans med Inger Gustafsson i Värnamo. Vi är ju kusiner och goda vänner och sångarkamrater. Har du blivit döpt till Kristus?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 löpa dig det är vägen till frälsningen tro dig det är vägen till Gud har du blivit upp till Kristus den helige ande är då har du blivit döpt till Kristus Hans rika gåvor kan du ju få Tro och dig Det är vägen till frälsningen Trå och dig Det är vägen till Och den här sången som kommer nu, den heter Gå ut i vattnet. Gå ut i vattnet Följ honom hela vägen Färdegin i ditt nya liv, en yttre rening, med en inre med om Hela vägen Den som tror och blir döpt Ska bli fräst Vänd dom från synden Sätt till Jesus du bär dig i I ditt nya liv min renling du pibb klart vatten när man vägen den som tror att bli död ska bli fräst vänd om från synden sätt tro till Jesus nu lyssnar vi på berättelsen om Georg igen, eh, där han brottas med det här med dopet och eh, låt oss lyssna på vad det händer i hans liv här. Georgs resonemang om dopet fick nu sådana proportioner i bygden att myndigheterna beslöt sig för att ingripa och förhindra att vederdöparnas smitta skulle sprida sig in i deras hittills obesmittade socken. Georg fick en högtidlig kallelse att en eftermiddag infinna sig hos sockenens kommunala och andliga myndigheter för ett samtal om det kristna dopet. Georg gick dit med sin bibel i näven och ställdes öga mot öga med hembygdens pampar det talade om sitt ansvar för den sunda kristna läraren och försökte överbevisa Jehoi om hur fel han hade i sin nya syn på dopet. Men han tog fram sin bibel och läste högt för gubbarna och ställde dem inför det nakna gudsordet och frågade dem hur det rimmade med deras påståenden. Det blev en het ordväxling. Och till slut brast tålamodet hos skolläraren som ingick i rådsförsamlingen. Han kunde inte längre stilla tigande åse hur lärdomen och auktoriteten ifrågasattes av hans fåne elev och till opponent utan lyfte sin käpp i högsta hugg på gammalt beprövat skollära och rusade mot Georg skrikande. Ska du lära oss? Ska du lära oss? Vi har väl också Bibel För att undgå misshandel vek Georg undan och mötet upplöstes utan att myndigheternas avsikt med sammankomsten kunde realiseras. Stämningen började bli fientlig mot Georg. Han bad och läste Bibeln ivrigare än någonsin men meningarna i den troendeskaran började bli delade om hans person. Han hade ännu aldrig talat med någon som omfattade troendedopet, långt mindre sett någon sådan dopförrättning, men han visste att det förekom dopförrättningar på Helgelseförbundets årliga tapkonferens i Närke. Och när tiden närmade sig för den talade han med Gärda om att resa dit. Hon var villig att följa med, men inte att låta döpa sig. Du får gärna döpa dig om du vill, men jag gör det inte. Jag är lutheran och det tänker jag förbli. Var hennes oroliga ståndpunkt. När midsommartiden kom reste Gärda och Georg med tåg till Kumla för att vara med om konferensen. Dopförrättningen hölls i bäcken vid Göta bro tidigt en morgon. Och det var med stor spänning som Georg begav sig dit för att se hur det gick till. Och för att eventuellt själv begära att få bli döpt. Det var ett tjugotal personer som skulle döpas. Flera av dem ungdomar. När de kom vandrande ner mot vattnet, klädda i sina långa vita dräkter, började och gråta. Det såg ut som änglar. Och lyst av en sådan glädje och andlig förklaring, tyckte han, att hans eget mod sjönk ner i skoskaften. De är ju inte som vanliga människor, tänkte han. De är ju mycket heligare än jag. De har en annan frälsning än jag. Och så anklagade han sig själv för alla sina synder och tillkottakommanden. Och sa till sig själv, jag är inte värdig att bli döpt. Jag är inte värdig." Geo lämnade toppkonferensen utan att ha blivit döpt. Och den som var glad för det var Gärda. Nu skulle väl de grillerna vara ur honom för all framtid, hoppades hon. Och hemma i Värnamo bygden blev det också stor glädje när ryktet spred sig att Geo trots allt inte låtit sig snärjas i vederdöparnas garn. Kyrkoheden lyckönskade sig själv till sitt kloka brev och kommungubbarna nickade till varandra och menade att deras ord nog hade gjort sin nytta i alla fall även om det inte sett så ut för ögonblicket. Var ei versagt till Josua. Så bred Hotar en jordan Att vägen helt spärra av Delar sig vattnet När Herren är med Spärras din väg Utav hinder så veldiga Och utav berg som där man är gud till han det omöjliga. han ger det dom möjliga anser vad men i sur i formåg. Gud är den samme han sorer går att lita på. Han är någon hindran kan vara Han kan förändra förhållanden lika så, bryta den motstånd som resas mot dig. Spärras din väg ut av hinder så veldiga, och ut av berg som där skjul står Regna med. Gud han gör det omöjliga Han gör vad människor Ikke förmår Spärras din väg Utav hinder så väldiga Och utav ärg som där skyhöga Läknar mig till han gör det omöjliga. Han gör vad människor i förmås. Men för och ljusnade det inte. Problemet var inte i världen, för att han hade avstått från att döta, låta sig döpas. Tvärtom, det bara växte och blev större och allt omöjligare att komma förbi. Nu hade han inte bara brottningen mellan de olika doptolkningarna att kämpa med. Han hade dessutom träffats av ett ljus som avslöjade hans egna brister. Ställt hans egen synd i fasadbelysning, tyckte han. Var fanns felet någonstans? Georg kämpade, bad och grät, läste sin bibel, samtalade med Järda om sin situation. De båda var oskiljaktiga nu, förenade både i en djup och äkta kärlek och i erfarenheten av frälsningens verklighet. Och Gärda stödde och tröstade Georg på alla sätt och var en hjälp för honom. Den livliga verksamheten i ungdomsföreningen bidrog också till att hålla honom uppe. Han fortsatte att vara ute och vittna och sjunga men medan han talade om frälsningens under hände det att djävulen viskade i hans öra och påminde honom om hans gamla synder. Så att Georg höll på att slita sönder invärtets. Hans tidigare utsvävningar och orger dök upp i hans medvetande. Och under det att hans inre skakades skulle han stå och tala om Jesu härliga frälsning. Han greps av desperation och förtvivlan och började tro att han var obotligt själssjuk. En psykopat, en dubbel natur som var dömd till dessa våldsamma pendlingar. En sommarkväll tyckte jag att det var lika bra att ge upp. Vem tackade honom för att han på det här sättet plågade sig själv och höll upp en falsk fasad inför andra? Jag går tillbaka till mitt gamla liv, tänkte jag. Han gav sig iväg till folkparken i Värnamo. Att ta steget in genom dess grinda. Det var att ta farväl av gemenskapen med de troende vännerna och att kasta sig in i det gamla livets fröjder och synder. Han visste precis vilka han skulle träffa på dansbanan och hur det skulle bli sen. Han gick fram mot entrén. Därinifrån hörde sång och musik. Det var Fernando som sjöng, den populära kabareartisten som alla pratade om och vars visor gengörde över hela landet. Georg plockade upp sin plånbok för att betala treavgiften. Plötsligt kände han två starka händer slå ner på hans skuldror. Det tog tag i hans axlar och så vreds hela Georg ett halvt värv så att han stod med ryggen mot entrén. Samtidigt var det någon som sa, du passar inte här, jag har andra uppgifter för dig. Långsamt började och vandra bort från parken. Det var en härlig sommarkväll. Den söta doften från de frodiga löven och de miljontals blommorna steg som en ljuvlig ånga ur markerna efter dagens regnskur. Trastarna tävlade med varann i skönsång och deras toner ran som glimrande pärlband från grantopparna. Dansmusiken var dubbelt lockande en kväll som denna. Där, strax bakom honom, rörde sig unga människor i takt med dess rytm. Flickor svängde med kjolarna, la armarna om sina kavaljärer och lät sig svepas med av tonernas ström och pojkarnas händer. Han var passaj och de mumlade geoj medan han gick. Var någonstans passar jag egentligen? Jag passar inte här och jag passar inte bland det troende. Inte bland barndöpare och inte bland troendedöpare. Ingenstans. Jo, det enda jag passar till det är att ta mitt liv. Att låta det bli ett radikalt slut på allt sammans. För så här kan jag inte fortsätta. Och jag Grät, ensam i sommarnatten, cyklade han mot hemmet i Karlsfors förtvivlade uppgiven. Han tyckte att han hade försökt allt men också misslyckats med allt. Självanklagelserna blev honom övermäktiga och han beslöt sig för andra gången i sitt unga liv att förkorta sina dagar. Men när han en kväll skulle sätta sina planer i verket så överväldigades han plötsligt av Jesu kärlek. Han föll ned i förkrosselse på sina knän och började bedja och ropa och klaga all sin nöd för sin herre som han i djupet av sitt hjärta ändå ville tjäna fast han tyckte att det gick så förfärligt dåligt. Han bad om nåd att få fortsätta på frälsningens väg nåd att bli renad i Jesu blod och kunna leva ett kristet liv och tjäna både sin herre och medmänniskorna. Ge och fick den kvällen möta herrens kärlek på ett förunderligt sätt som löste honom från många av hans värsta anfäktelser. Han fick se att han trots sina brister var älskad av sin frälsare och det gav honom mod att fortsätta ett stycke till på vandringen i hans sällskap. Förutom missionsföreningen och ungdomsföreningen fanns det också i Karlsfors en luthersk nattvarsförening som samlades till slutna nattvårdsgångar i en liten bönesal. Föreningens ordförande var en gudfruktig och vänlig man. Och när han förstod att Geos omvändelse var äkta, inbjöd han honom att bli medlem i föreningen. Geo tog tacksamt emot erbjudandet. Med hela sin varelse längtade han efter att få ta emot så mycket som möjligt från Gud. Och han blev lycklig över denna möjlighet att få del av Kristi lekamen och blod tillsammans med andra troende. En solig söndag skulle högtillingen högtidligen tas in i gemenskapen i samband med nattvalsgång. Han hade sett fram emot dagen med stora förväntningar och glatt sig åt att få uppleva en ännu djupare delaktighet med sin frälsare och herre. Det gick värdigt till i den lilla nattvarsföreningen. Och som vanligt hade männen klätt sig i svart med vita rosetter och stärkkrage. Gummorna kom också trippande svartklädda och allvarliga med finaste gobott på huvudet och sandboken i de knäppta händerna. Det luktade gott från de nyskurade tilljorna i bönesalen. Ljusen på det lilla nattvarsbordet flämtade svagt i den bleka dagen. Höljda i nystärkta servetter stod skålen med brödet och kalken med vinet. Herrens eget kött och blod. Georg röst vid tanken på den helighet som var representerad i hans ögon. Han såg sig omkring. Det var en församling bestående av medelålders eller äldre personer själv var han den enda unga människan som skulle få del av Herrens bord. Hans synd och brist stod fram i hans medvetande, men också förvisningen om förlåtelsen, om reningen i Jesu blod. Den lilla församlingen sjöng, Guds rena lamm oskyldig på korset för oss slaktad. De kantiga rösterna fyllde salen med sina sträva toner. Ordföranden läste syndabekännelsen och instiftelseorden och så började utdelandet av nattvalselementen. Jag ska äta Jesu kött och dricka hans blod, tänkte Jehoi, hans inre skälvde. Kristi likamen för dig utgiven. Nu hade han det hembakta brödet i sin mun, men det var delaktigheten i Kristus han åt brödet från himlen och det var som om en livgivande ström av kraft och välsignelse välde fram ur detta bröd så räcktes kalken till honom kristig blod för dig utjutet. Kristi blod tänkte er det blod som renat min själ från synden det blod som köpt mig fri med djupaste vördnad drack han in det jag får del av Kristi blod. En jubelsång började bubbla i hans hjärta. Jag började ropa högt i jubel och tacksägelse. Tack Jesus för ditt dyra blod. Tack för din seger på Golgata. Tack för att mina synder är förlåtna. Aldrig hade man hört sådant i den stillsamma och värdiga nattvarsföreningen. Förnärmade ansikte vändes mot den unge nykomlingen som visade så liten respekt för religiös etikett och anständighet att han började ropa högt mitt under den heliga nattvarden. Gea gjorde sitt bästa för att behärska sig. Han tog tag i bänken framför sig, men det hjälpte inte. Hela hans kropp skakade och bänken som han höll i skakade också så att det fumma gummor som satt på den blev alldeles förskräckta och upprörda drog sig ifrån den. Nu hade den värdiga nattvårdsgången förvandlats till en skandal i de gamla medlemmarnas ögon. Men nöden och näppe lyckades till tysta ned den nya medlemmen som full av kärlek till Jesus och glädje över sina synders förlåtelse hade all möda i världen att lägga band på sina känslor. Gudstjänsten fick ett snabbt slut, omedelbart följt av ett upprört sammanträde. Flera av medlemmarna krävde direkt att den nyintagna medlemmen genast skulle uteslutas. Ordföranden försökte att försvara Georg med hänsyn till hans ungdom och den korta tiden varit en kristen. Han borde få en chans att växa till och mogna, menade han. Men majoriteten av nattvarsföreningens medlemmar var obeviklig. Ska han vara med så kommer inte vi. Till fler. Jag tar om det. Ska han vara med så kommer inte vi till fler insisterade det. Jeoj lyssnade förfärad till uppträdet, men kunde inget göra. Så småningom måste ordföranden ge med sig. Geo uteslöts ur nattvalsföreningen med omedelbar verkan mindre än två timmar efter det att han tagits in i föreningen. Men han vandrade hemåt i bästa söndagskostymen och kände sig lycklig över att han fått del av sin frälsare på ett nytt och djupare sätt än tidigare. Nattvalsföreningen fortsatte att samlas till sina välstädade sammankomster. För Geoy skulle det dröja ett år innan han nästa gång fick gå till Herrens bord Och där stannar vi för idag. Nästa vecka så lyssnar vi på fortsättningen av berättelsen. Och nästa vecka blir också den sista eh, veckan med eh, mitt program innan lite sommaruppehåll. Men eh, lite till ska vi lyssna och tillsammans det här programmet. Här kommer Ingvar Nilsson, en härlig sångarevangelist som var också en av pastorerna i Pinkkyrkan i Norrköping eh, på 60-talet och eh, sen har rest mycket för Ibra Radio, en härlig evangelist. Han sjunger Jag har inte tröttnat.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 Kraften Pröva kraften bakom dessa Pröva kraften bakom dessa ord. Ingvar sjöng mycket om Jesus och hans namn och det blir också tema för andakten. Jag läser från apostelgärningarna 4. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket bli, vi blir frälsta. Genom Jesu namn finns frälsning. Han är porten till Gud. Jesus säger själv till sina lärjungar i Johannes 15 Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Där talas det om bön i Jesu namn. Det är Jesus som är garantin för att vi kan be till Gud och få bönesvar. Och så ett tredje bibelställe från Filippe kapitel 2. Där Paulus skriver, han, Jesus, som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig. I himlen och på jorden och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Låt oss be. Tack Herre för Jesus Kristus som har getts oss som frälsare. Tack för Jesu namn som har getts oss som garantin för att vi får bedja. Tack för Jesu namn som är över alla andra namn. signa varje lyssnare. Amen. Tack för att du har lyssnat. Vi avslutar i samma anda med Jesu namn med Silla Lundberg Hektor som sjunger Namnet Jesus vill jag sjunga. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka som blir sista programmet innan sommaruppehåll. Ha det så bra! We're